La Biblioteca Can Baratau s'apropa al tian al dia. Doncs uh, anem fins a la Biblioteca Can Baratau per saludar la seva directora, Marta Quer, Molt bon dia. Hola, molt bon dia. I avui ens posem com molt cinematogràfics, tot i que això, ja sabem que biblioteca vol dir molt parlar de llibres, que és l'a l'eix vertebrador d'aquesta instal·lació. Avui ens posem cinematogràfics, per Per què? Doncs mira, perquè la setmana passada es van donar els Premis Gaudí mm -hmm. i és una excusa com una altra doncs, per lligar cinema i literatura. Que de fet, en la secció de, de cine que fem els divendres, moltes vegades n'hem parlat, que cada vegada més, els últims anys, eh, ja no és una excepció allò que es porti a la gran pantalla el guió d'un llibre. O sigui, no és una excepció perquè n'hi ha moltíssimes pel·lícules basades en llibres, eh? Aviam, jo no soc cap entès en el tema, però sí que és veritat que sí si hi ha escriptors que fan històries molt bones... Sí per què no passar-les al cinema? A veure, té una feina, és una feina d'adaptar-les, però home, és és una bona font d'inspiració. Sí, Tot i sí. que després sempre ens quedem una mica de decebuts, eh? perquè qui ha llegit el llibre sempre diu «home, en el llibre m'ho expliquen més, no?». A veure, hi ha les dues versions, eh? sí que és veritat. Aviam, sempre hi ha el que diu «home, el llibre està molt ben explicat, entra mm. més bé d'escriure els personatges, la, claro. la història passa més a poc a poc». Hem de pensar que el llibre ens el llegim potser en una setmana, 15 dies, o, o més a 100, un quanta mes, temps, potser. no? Exacte. I una pel·lícula passa en dues hores. Mm -hmm. no? Però també hi ha qui diu «no, no la pel·lícula m'agrada més perquè és més trepidant, perquè es veu més això va gustos. gustos per tot. tots. Exacte. A veure, sobretot el que fa la, la pel·lícula és posar cara als personatges, uh -huh. no? I a qui li agrada llegir i imaginar-se el personatge, això... No acaba de convèncer. Li costa. Sí. El que passa que és veritat que hi ha adaptacions que valen molt la pena, uh -huh. Anar-les a veure també, sí, sí. Sí, sí, s'ha de, de fer molt bé, eh? perquè després hi alguns autors, allò, allò, escriptors, no?, que, que els hi han dit que els hi compraven els drets, mm, especialment Hollywood i tot això, són molts diners, però alguns fins i tot han dit que no, perquè tenen por aquesta adaptació, no?, a dir, ostres, com han deixat anar els personatges de la novel·la, no? Clar, a mi, a veure, jo no ho sé, però si jo escrivís, per exemple, una novel·la de ficció, amb mm. personatges fantàstics a mi em faria molta por passar-los a la pantalla perquè allò se'ls has de dibuixar. No? Una cosa és imaginar-te'ls uh, com tu vulguis. No? Per molt que et faci una descripció, te'ls imagines com tu et ve de gust. Mm. Quan te'ls plasman a la pantalla ja està, ja tenen una cara i tenen uns ulls i tenen les mans. Això és així i no hi ha res no? més a fer. No? Però, bueno, escolta'm, hi ha resultats que són molt positius. Jo, sense anar més lluny, El senyor dels anells, uh -huh. per exemple, tot i haver me llegit prèviament i haver-me imaginat jo els hobbits o els druides o, o qualsevol dels personatges que surten, quan els vaig en pantalla, bé, no, no em van desarrerar i vaig trobar que estàvem bastant encertats. I a més és que allò, tots els, uh, els escenaris i tot allò, clar, era impressionant com per no agradar, no? Clar, però és una supermegaproducció, eh? <ríe> però vull que a vegades s'encerta. Va, sí, sencerta. sí, tant que sí. Deies que, que, doncs, portàvem aquest tema arran de la celebració dels Premis Gaudí perquè una de les guanyadores, doncs, va seguir aquesta pa negra i que ara, que l'han tornat a restrenar, perquè em sembla que havia sortit dels cinemes l'han tornat a estrenar perquè va guanyar el, els Gaudí bueno, diversos premis i, i que la gent sàpiga que tot i que està al cinema doncs ve d'un llibre Sí, sí, ve d'un llibre de la Militeixidor que si no recordo malament vaig sentir que en ja havien fet sis edicions i que ara amb el de la pel·lícula n'han tornat a fer una Clar, altra Clar, imaginat Perquè és un d'aquests casos que la novel·la està molt bé i a la vegada la pel·lícula no l'he vista, però si ha guanyat el Premi Gaudí a la millor pel·lícula i altres premis adaptats, vol dir que està molt bé. I sobretot això, si els cinemes l'han tornat a posar en pantalla, és una bona credencial. Uh -huh. sí, sí. Però no és l'únic, no? perquè no fa massa temps tenim eh, les veus del pa-mano que potser molts ens sonarà perquè va ser una minissèrie de va TV3 de uh -huh. dos capítols, sí. que a més a més va batre rècords d'audiència ah, sí? i que va estar nominada a Premis de Xangai i a Decarada i de no sé uns llocs més, però això també té l'origen amb una novel·la de Jaume Cabré uh -huh. que es diu igual, les veus de Pamano, no? I que... Que, que a l'hora té l'origen en uns fets reals, no? Perquè aquestes, aquestes dues novel·les per les que hem començat, tant Pa Negra com Les Veus del Pamano, uh, estan doncs, per situar històricament, és a dir, són novel·les històriques. Sí, personatges sí, sí. ficticis, no? Però novel·les històriques d'una època determinada. I diuen que aquest és un dels ganxos, eh? El fet de parlar d'una forma molt propera a la Guerra Civil i, i fer-ho tal com ho fan aquests dos escriptors i, posteriorment, passat a la pantalla, és, és el gran què. Mm -hmm. oh, sí, sí. Però no tot és... Uh... Queda aquí casa nostra, eh? Vull dir, adaptacions de, de llibres a pel·lícules en tenim, evidentment, a nivell mundial. Sí. Jo ara estic pensant amb el món infantil, no? Eh, I el, em ve al cap el, el Roald Dahl. El Harry Potter és un d'ells, no? Que és una d'aquestes sagues que va començar... A més a més, són llibres gruixuts, que són uh -huh. llibres que dius, ostres, i això els nens es el llegeixen? Doncs sí. Sí, sí, s'ho llegeixen i a més a més em consta que n'hi ha... Que abans que sortissin els últims muros ja se'ls havien baixat d'internet amb anglès. per ah, anglès, i... en sèrio? Sí, jo conec dues persones... Dos nens? Home, doncs els nens han de tenir bon nivell d'anglès com per llegir-se la novel·la del Harry Potter, no? A mi em va sorprendre. De Vaig pensar que ara estem més bé del que em pensava. Ah, doncs <laughs> sí, sí, el nivell. Escolta, després de que diuen que el nivell està malament, posa't un Harry Potter nou. exacte. <laughs> i ja veuràs. Jo crec, que veure, jo crec, no sé si es llegien o no, eh, però també és almenys llegir te amb diagonals i tenir-lo i mm. això. Sí que és veritat que quan surten els Harry Potters en edició català castellà, volen. Clar. I després, quan surten les pel·lícules, les cues que es fan per anar-los a veure... De... Bé, bueno, doncs és de ja fa sis anys, em sembla que va mm -hmm. sortir la primera, no? Però d'aquest tipus de novel·les, doncs, el que està clar és que neixen una mica en paral·lel, no? Perquè sí que va ser primer l'èxit de la, la novel·la de Harry Potter, però després doncs, tot el fenomen ha anat en paral·lel i el l'actor que fa de Harry Potter doncs, clar, ha anat creixent en tota aquesta generació. Sí, el que passa que en aquest cas eh, el Harry Potter va néixer com un llibre únic. De fet, uh -huh. no era una saga. El que passa és que l'autora la, la, va veure que tenia tant d'èxit que va treure un segon volum. I va ser a partir de, de l'èxit creat pel llibre que es va començar la saga de pel·lícules que han tingut igual o més d'èxit que els llibres. I si sí, l'autor, l'actor, els actors... Han anat creixent amb la, amb la saga. Pues, de fet, vam començar que eren nens petitons sí, i ara és una adolescència sí, sí. que dius, meu! Clar, <laughs> és el que tu deies, no? Que llavors, massa marge de la imaginació de, de posar-hi cara doncs, aquest protagonista, ara és impossible, no? Perquè com que és popular aquest fenomen i Clar. aquest actor i tot plegat, doncs és molt difícil, no? Clar, és dir... Un cop va sortir la primera pel·lícula, el Harry Potter ja no era el que teníem al cap, sinó ja era l'actor, el Radcliffe, que... Uh -huh. Bueno, era ell amb la seva cara i les seves ulleres i ja està, no hi havia volta de full. Sí que és cert que potser se semblava bastant a, a l'originari, però potser no de la nostra imaginació. Clar. I deies que hi ha més fenòmens d'aquests en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, no? Sí, per exemple, un, un escriptor infantil reconegut és el Roald Dahl, uh -huh. que, entre d'altres, per exemple, va escriure el Charlie en la fàbrica de xocolata, ah, mira. que, per si no ho sabíeu, també és un llibre. <laughs> doncs la veritat és que no. Doncs aquí, aquí està la gràcia. Sí que és veritat que el Tim Burton la va portar a la pel·lícula a la pantalla i va fer una gran pel·lícula, però l'origen és un llibre. Que sempre, jo dic el mateix, eh? si la pel·ícula t'ha agradat, vés a buscar el llibre. Uh -huh. És el que comentàvem al principi. Al revés, costa més, eh? Sí. Perquè costa. Però el salt de la pel·lícula al llibre costa menys i descobreixes més coses que la pel·lícula no, no t'acaba d'ensenyar. Cada de fet, alguns editors això doncs, ho estan explotant bastant, perquè si anem a aquestes botigues que acaben amb molts DVDs, o sigui, aquests centres comercials, eh, moltes vegades venen en pac, és a dir, que ja et fan una oferta al DVD més al llibre, no? Que potser no te l'haguessis comprat, però si saps que t'ha agradat aquella pel·li i que doncs, te la volies comprar, et fan com uns pacs ja tot junt, eh? Doncs mira, una miqueta és el que fem a la biblioteca. També. A veure, el que fem a la biblioteca és quan tenim una pel·lícula de la qual tenim la novel·la, mm? li posem un adhesiu. Ah. Perquè la persona que agafa la pel·lícula per veure'l aquell vespre, sàpiga, si li agrada, que pot llegir-se també el, el llibre. Que està bé, no? Que, que o si sigui, recomanes que, que es faci l'experiència doble, no? Que encara que ens sí. haguéssim vist la pel·lícula, doncs que... Sí, perquè ens tu ara imagina't, uh, tu acabes de veure el 2001 una audició de l'espai. Mm. Mítica pel·lícula existeix un llibre. Com deu ser el llibre? Com deu ser el llibre de complicat, eh? I com a mínim per curiositat. Clar, ah. són, són novel·les que, de fet, té més res a la pel·lícula mm. que el llibre, però si la pel·lícula s'ha convertit en un clàssic, què tal és el llibre? És el mateix eh, que, que, per exemple, Estranyos en un tren, Vale? que és una pel·lícula que segurament a tots ens, ens sona bastant, mm -hmm. però és una novel·la. El Hitchcock es va basar en, en una novel·la de la Patricia Highsmith. O sigui que allò que, que dèiem de la inventiva, no?, de, dels directors i dels guionistes, home, a vegades si saben que hi ha un producte tan bo que és una novel·la... Mmm... Agafen l'argument, a veure, clar, ima... o sigui, no vull treure mèrit als directors ni als guionistes, eh? no, perquè té tela. No, l'adaptació després és, és complicat, L'argument sí. i la, la història s'aprofita, sí, sí. I no només per fer pel·lícules, eh? Jo ara m'ha vingut al cap eh, La volta al món d'on 80 dies, del sí, de Verne. Sí. Que, de fet, que jo sàpiga, hi ha diverses pel·lícules eh, i sèries de dibuixos animats. Uh -huh. Perquè jo, almenys quan era petita, veia Willy Fox. I tant. Que se n'anava a donar la volta al món. I tant. Que era, era una rateta, em sembla, o... Era un com una guineu, o, una, o una cosa així, no? Però, clar, tot això també està basat en, en una literatura ja creada i, i, i bona. Bueno, que després és a totes aquestes adaptacions de novel·les que potser no estan pensades pel públic infantil, o històries que no estan pensades pel públic infantil, però després es poden adaptar també, no? Sí, sí, i que és això, un cop els coneixes via televisió o via cinema, també és bo recórrer a l'origen, clar a veure d'on surten les idees, no? Mhm. Uh -huh. Què més, més? Més allà del públic infantil tenim... mires que per aquí et veig allò un, un títol d'aquesta entrevista con el vampiro i dic, és que no podia faltar perquè en tota la, la saga aquestes de novel·les i de històries relacionades amb vampirs digués que alguna de vampirs me n'ha d'apuntar. Sí, no pot fallar, clar, clar, estem immersos enmig de, de la saga aquesta de, de la Meyer. Sí. que hi ha l'Eclipse, l'Amanecer, l'Una Nueva i cada d'aquí han sortit la, les pel·lícules corresponents sí. i que a més a més encara que no estiguin basades en aquesta sèrie, jo recordo que TV3 ha aprofitat per fer una, una sèrie de televisió, bueno, per emetre una mm -hmm. sèrie de televisió, també, ambientada amb vampirs. O sigui, Són... Cròniques de vampirs o alguna O diària de vampirs. O diària, sí. Són temàtiques que també tenen molt de suc, tenen molt d'atractiu i sempre tenen una novel·la al darrere que després ha servit per fer la, la pel·lícula. Com la que deies tu, eh, d'entrevista amb el vampiro, que segurament tot recordem el Brad Pitt o el, el Tom, Tom Cruise o el Tom Cruise o el Tom Que de fet, amb això dels vampirs, segurament, que només sense si ens entréssim en aquest tema, mira si trobaríem novel·les relacionades amb la temàtica, no? Moltíssimes, o sigui, moltíssimes, moltíssimes. Sí, sí, moltíssimes, i quan em sembla que ja està tot explicat, sempre surt eh, la saga aquella Clar. que parlava de no sé què. Sí, sí. I té un públic molt fidel, també és veritat. Ah, sí? Tant de pel·libles que com de, penso, de llibres. Jo penso, uns cansen tant, de, tant del tema vampir? Noia, <ríe> tornaven no, els eh? per gustos. <ríe> jo, que No no sé què més dir però per gustos cadascú sí, sí, sí. tira cap a casa. Què més? Uh... Aviam, hi ha una pel·lícula també que va guanyar, o oh, va estar nominada als Òscars, ara no t'ho sé segur, mm? que era No és país a viejos. Sí, bueno, va, va guanyar el, el Bardem, va guanyar, guanyar l'Òscar, sí, sí. Doncs uh, també estava basada en una, en una novel·la. Mm? No? Llavors és d'aquestes pel·lícules que, almenys a nivell personal, eh, penso, ostres, si la pel·lícula m'ha agradat... M'agradaria saber com és el llibre, doncs això, perquè vas sobretot aquest, per exemple, que parla de personatges, no? que, que és una experiència sí. molt intensa d'una persona... Com explica el llibre? No? Com arriba el, el lector a través de les paraules més que de les imatges? De fet, jo crec que aquest és un exemple dels millors, no? per dir què és millor la novel·la. O sigui, jo no, no m'he llegit la, la novel·la, eh? però em dóna la sensació del tipus de pel·lícula que és, que com deies, no? que et dona molt a reflexionar, que els personatges tenen tanta importància. Home, doncs que crec que la novel·la deu estar molt més desenvolupat i que et deu explicar molt més la vida d'aquest personatge, no? Esclar, quan és una novel·la d'aventura... Bueno, perquè de, sí perquè és... la gent que no l'hagi vist és un assassí, el, el, sí, sí. el protagonista. Sí. Ah, llavors has escobert. <laughs> ja ho he dit. No, el, eh, quan la, la novel·la és una novel·la d'aventures, passar-ho al cine se suposa que és relativament més fàcil. Clar. Ara, és el que dius tu, eh? Quan es tracta d'un viatge interior, de, de parlar d'un personatge, són novel·les psicològiques, la novel·la no té pressa en explicar-te les coses. Uh -huh. La pel·lícula té dues hores. Clar. I llavors realment et saltes molts detalls, ja no tant cap capítols de la seva vida, sinó molts matisos de la personalitat. És el mateix que passa amb la, amb la saga del Millenium. Uh -huh. Si tu has vist la pel·lícula, eh, segurament t'hauràs quedat amb gust a poc després de haver tallit els llibres. Perquè no dona temps, no dona temps. Exacte, dels llibres estan jo penso molt ben detallats, molt ben explicats, expliquen... pots fer-te un dibuix mental de com és que un dels personatges hi de passa. i a la pel·lícula passa tot molt ràpid. Clar. És una, una pel·lícula d'aventures, uh -huh. d'acció i, i passa molt ràpid. Però en aquest que espais per a viejos, si algú es va quedar una mica amb la intriga de no acabo d'entendre el final o no acabo d'entendre molt bé el personatge, doncs mira, la solució és anar al llibre, no? esta novel·la que, que dius que existeix. Exacte. I el mateix podem fer amb, amb per exemple, Les uves de la ira, que mm. també és una pel·lícula basada en un llibre, mm -hmm. o fins i tot amb Transpointing. Aquella pel·lícula també, també estranya, no? Sí, sí, sí. Doncs com deu ser? Jo no me l'he llegit, eh, però és aquests llibres que us... Jo... Com deu ser el llibre? Sí, per jutant si aquesta película, veritat, perquè si de la pel·lícula així, és així tan trepidant, no? Amb tant de ritme, dius això, a l'hora de narrar-ho és complicat, perquè en el cinema doncs tenim la imatge i tot va més ràpid, no? Però en el llibre, s'ha de saber portar molt bé, eh? Sí, perquè aquestes d'aquelles que veure si el ritme és el que dius tu, eh? el ritme de la película es manté en el llibre. Clar. Si algú se la llegit ja, ens ho pot comentar, però Ah, exacte. <laughs> Alguna altra que ens de deixem allò que ens recomanis que ens acostem a, a la novella i que s'ha que, doncs, això que també hi ha la pel·lícula. A veure, n'hi ha moltíssims, eh? podríem estar aquí parlant hores i hores sí. de, de llibres i pel·lícules, pel·lícules i llibres, però hem fet una repassada així ràpida. N'hi ha d'altres, eh? per exemple, l'Arthur Conan Doyle també té novel·les seves que s'han passat a, a, al, al cinema, uh -huh. com per exemple aquesta d'El perro de, de Baskerville. Sí. O el Henry James, amb El retrat d'una dama que va escriure ell la pelic el, el llibre, perdona, després va passar novel·la, o l'Austen, amb Orgull i Preju Prejuicio, bueno, i podíem és que, seguir... És seguir... que també hi ha tota una saga, sembla, que de DVDs, no sé si els teniu a la biblioteca, hi ha tot un... de pel·lícules de la gent Austen, que és, un, és tota una tota una col·lecció que va fer la BBC que són totes les pel·lícules de totes les, bé, bueno, totes no, no, però de moltes novel·les de la Jane Austen doncs les van portar a la televisió a través de la BBC. Algunes, algunes en tenim i també són d'aquestes coses que us, ostres, no sabia que viu un llibre. Clar. No? I val la pena, val la pena saber-ho. Podríem estar etcetra, a hores i hores, eh? Etc, etc, <ríe> Doncs bé, això, la conclusió és que ens atrevim també allò, si hem fet el destet a través de la pel·lícula que ens ha agradat, doncs que anem després, li donem una segona oportunitat per ampliar-ho, no? Perquè ja que hem gaudit amb la pel·lícula doncs que puguem disfrutar més d'aquella història. I sobretot, jo penso també que és un consell de la gent que li fa mandra llegir, mm. és una bona man manera de començar. Si tu ja més o menys saps de què va la història, eh, és més fàcil centrar-te en el llibre. Allò és... Si vols, comença a mirar la pel·lícula, llavors agafa el llibre i disfruta'l. O sigui que està també bé, no? Perquè no donem aquella recomanació de uns són els que llegeixen els llibres, uns altres són els que ja llegeix... miren les pel·lícules i no es pot barrejar. O sigui, oh, I tant, oh, i tant. Allò que és veritat que dius, hi ha pel·lícula, doncs no hi és un llibre. Home, es pot fer les dues coses, no? Sí, no, jo a més jo, que quins casos, ho recomano. Molt bé. Doncs Marta Kerr, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.